Móri A száz szím sejem keszkedő A pupos, nyomorék, kis Veron ott settenkedett a Varga gazda kapujánál. Gyuri, a gazda fia, négy ötesztendős gyerek, az udvaron ugrált a hóba. Rákiáltott, ha, mit innen te, püdes! Veron nem mozdult, inkább integetett neki. A gyerek a kezében kis ostort tartott. Kiment és végigvágott vele a nyomoréki ágyon. – Csaki! – mondta jól tudta, hogy neki szabad. Az anyja is megpofozta, megrugdosta a Veront, mikor ez a múltkor itt volt, hogy az apát elhívja az öreganyámhoz. Veron egy szép, fagyos almát mutatott. A fiú megcsendesedett, mint a vicsorgó ebha koncot sejt. – Hun az apát? – kérdezte ajány. A fiú kitalálta, hogy ez az alma ára. Gondolkodóba esett, azután visszaleskelt a konyha ajtó felé. – Na, nem adod? – Hát, neked? – Hát, ról van a színbe. – Oda kapott ajány kezéhez, hogy kicsikarja belőle, most már jogos tulajdonát. – De az nem adta. – Hát, az anyád? – Bent a nagyházba. Na, – Háts ide már, ne Oda adta, A gyerek megforgatta az almát. Beleharapott, elfelejtkezett mindenről. Elkezdett Félában táncolni, spíros órát szipogatva csámcsogott. Megyek már, jó nénémhe, – mondta a és elkacsázott be a második szomszéd kapuján. Nem ment be a házba, hanem végig sietett az udvaron, le a kerten, s a kerítésen túl visszafordult, úgy jutott fel a kert felől a varga gyuri gazdaportájára, a hátulsó színbe. sok sok vasságra megtanította már őt a pupos háta, meg a csonka, görbe, munkára nem való jobb keze. Az ő eszén nem könnyen járt túl senki, na és olyan pofonokat sem akart kapni többet, mint a múlt héten. Varga Gyuri gazdának az édesanyja küldi őt az édes fiához üzenettel. Na de a mennyével cudarul van, hát ez nem szíveli, hogy az ember hazajárjon az anyjához a rosszat hallgatni. A törpen járny belopakodott a színbe. Varga Gyuri nagyban faragott valami tőkét. Csak akkor vette észre, mikor már előtte is állott a jány. Oh, – Bike, főrbet rá! – Azt izent néném asszony, szólt a jány babrába. – Azt mondta, hogy Veron, el a fiamhoz, mondd meg neki, vagy jön el valaha, vagy se, de... Most gyűjön el, mert nagy dolgot akarok neki mondani. Nagy dolgot! Az ember hallgatott. Beleköpött a tenyerébe, felemelte a fejszét, s tovább a tőkét. Nem valami gerenda vagy szántal lesz abból. Munka közben odavetette. Odd meg, hogy elmegyek. Ajhány egyet se szólt, megfordult, eltűnt. Vargagyuri gazda tovább végezte a dolgát. Csak ugyan szántalp lesz a gerendájából. Egy óra múlva letette a fejszét, leverte magáról a port, felvette a ködbenét, s elindult. Be sem szólt a házba, kiment az utcára, be a faluba. A templom fatornya mellett betért egy kis házhoz. az ő szülei telke. Innen nőtt ki, ebből a kis fecskefészekből, Nagyokat haló gójának, nagy gazdajány urának, Vakmerő, mindenbe belefogó, vállalkozó gazdának. Hát, innen a haragoka a felesége, meg az anyja közt. A madza kilincset megrántotta, s bement. A szoba sötét volt, dohos, az ablakaik homokkal betömködve, s papírossal beraggatva. A rozoga plétűzhely füstölt, S ordító hideg volt bent. Az ember rögtön oda nézett az ágyra, Ahol piszkos dunnák közt feküdt az anyja, Kiszáradva, sápattan, elaszva. Ahogy a fiát meglátta, rájött a köhögés, És csak jó idő múlva nyugodott meg tőle. Ha, ülj le, mondta vékony, beteg hangon. Az erőteljes, pirosképű ember megzavarodva állott. – Jaj, sóhajtotta, s hozzá! Az asszony felemelte száraz, gyenge ujjait, s bágyattan intett. – Ma mindegy! – ülj le. Valaki széket tett mögé, aztán mindjárt ajtó nyílt, s a valaki nesztelenül kiment. Verom volt. – Mit tehetek ennek, anyám? Te? Semmit. S megrándult az öregasszony kékes ajka. – Majd csak elmegyek már magam is. Sokáig démán voltak. Az öreg asszony újra köhögött. A fia csüggettem bábult maga elé. Végre megszólalt az anyja. Hallom, hogy, hogy a tó szeget akarod kiárendelni. Az ember oldalra billentette a fejét, s megbozdult. Megkönnyebbült, hogy ilyen közömbös dologra került a szó. Hát, szerettem volna. Hát, aztán... Nem adják. Nem? Nem. A kutya! A kutya! Rikácsolta a vénasszony váratlanul, s köhögésbe fúlt a szava. A férfi meglepetve bámult az anyjára. – Hát minek adná? – mondta. – azt hát szinte azért, hogy az anyját ingerelje. – Hát ha nem tetszik neki az ábrázatot. Ő úr, gencsi, jóc van esztendeje, fődes úr. Én meg csak egy rossz paraszt vagyok, a varga gyuri. A kúcsá, a kúcsá! Sípított az asszony hangja. Cudar, jaj, a cúdár kúcsá! A kicsoda? Az a vén az, a -e, az ister, hogy síjedje-e, az Isten te rá az eget, Jaj, a kúcsá! – Ki parancsó benne neki, hogy adja, ne adja? – morogta a férfi. – Ki? Én! Én! Én! A kutyának! Én! És felemelkedett az ágyából a roskatag asszony, mint egy megelevenedett átok. – Nem kell lesz neki? Nem! De, de én kellettem, én kellettem. Mi? Te csúf vagy, utál, utál. Na, no, de én kellettem. A vén tög. a vén kutya, rám volt guztusa, belém harapott. Na de te nem kell lesz neki, az az anyja kellett! A fia, az nem kell! A tulajdon fia! Vénydök! Véndök! A férfi felugrott és kidagadt erekkel mered rá, ordított rá az anyára. Mit beszélken? Kiről beszélken? Gencsi a vén Gencsi a földes úrró, az apádró, az apádró, a vén dögrő. Az ember megtántorodott, a nyelve a szája ragadt. A szíve úgy vert, döngette a mellét, mint a Kalló pumpogása. Csönd volt soká. A férfi végre leült, leroskadt, levágta magát a székre, Stompán elmeredve hallgatott. Az öreg asszony sírt. Aztán lassan, töredezve mondott egy, -egy szót. Szép voltam, megállított. Utána járt. Az egész falu asszonyát szerette. Egy sejem kendőt ígért, egy szászí sejem kendőt. És még most is megcsillogott a ember a gyönge asszonyi állat szeme, a fakó, hájogos vízes, öreg szeme. Hát még nem mondta ezt édesanyám rége? Az anya legyintett. Szemérmetes voltam én, fiam mindig. Hallgattak, kínosan, keservesen. A férfi felütötte a fejét. Azt no, kapott? Mit kapott a kó? Azé, édesanyám! Mit? Semmit! Akkor is kutya volt! Hazuk! Sejem kendőt ígért, egy szaszí, sejem keszkenőt. Az járt a kó nagyba, de azt se adta meg. Ígérte, nem adta. Bizonyos ez? Igaz ez? láttad valaha? Láttad? rajtam valaha, Ha hová tettem volna. Kétszer kértem a cudartú, ígérte ezt nem adta. Pedig tudja, hogy jártam? Tudja, azóta nem állhatott. Itthon se volt akkor az uram, Hát fél esztendeig volt a beregi erdő. Alig tudtam lehazudni a bajt. Tudta a vény de nem is nézett azóta a szemembe. Harmadik szó is szóltam neki róglat, mikor az iskolát kihártad aztán, hogy olyan jó fejed volt, azt mondta a rektor, kollégiumba kell vinni. Azt mondta, csak. Be kell vinni, csak hogy egyszer fizessenek, érted? A többiről nem kell gondolni, azt adja a püspök, de egyszer fizetni kell. Hát bementem a vénykancsihe, megmondtam neki, oh, füzesse ki azt az egy pár kis pengőt, azt adja meg az isten. Sose mondom meg a fiamnak, hogy mi hogy, volt. Nem tötte meg. A kucsa. Nem törte meg. Nem a. Nem volt szíve. Azt mondta, ha paraszt, legyél paraszt. Te meg mondtam neki? Tudja meg az úr, mondtam. – Tudja meg az úr, ebben nincs vége. Lesz még embernyi ember az én gyerekem? Terem még fiskös az erdő. Az ember felugrott, nagyot dobbantott, és az öklével belesújtott a semmibe. Bikát levágósújtással a levegőbe. Nagyot fújt, mint a dühödött bivaj. Menj el hozzá, menj el a kutyához. Mondd meg, mondd meg azt izentem, hogy a tószeget neked adja. Én izenem, én izenem. Innen a halálos ágyamról izenem. Postorjának se maradjon a csontja, ha meg nem teszi. Azt ízenem! A hangja hörgött, bereket, a szeme kidüllött, a keze észonyatosan reszketett. A halálgörcnél is jobban reszketett. Egy élet Hosszú, nyomorult, cudar, tehetetlen élet dühe rászta. Az ember felcsapta a kalapját, s kiment. Ott hagyta az anyját, önkívületben, köhögésbe, őrjöngésbe fullva. Végig rohant az utcán, haza. Otthon a felesége Dúlva-fúlva fogadta. Ám már tudta, Hol járt. A gyerek, a szájas, Gonosz májú gyerek Kifecsegte, hogy itt volt A Veron. Mint egy felpaprikázott Sárkány csatorázott Az urára, amikor az belépett. Na, Hát, ma nem állotta, Ma haza kellett az anyja nyája mellé kellett már szagolni. Csend! Ordította az ember, hogy megrezgett az ablaktábla, és az asszonyba belefagyott a szó. Te hallgass, mert szétgázollak! Az anyám hódbetegen betegen fekszik. Mire hazajövök? itt ne tanáljalak! Ételt figyél neki, meleg étet, plevest, úgy legyen, vagy kitapodlak, Czafat! Rand paraszt, rangy. Az asszony csak nem elájult. De ahogy belenézett az ura szemébe, Őrült láng lobogott abban, s ő összecsuklott, megjuhászodott, mint a gyerek a nagy erős akarat előtt. Kifordult a konyhába, s ész nélkül állott meg, Csírva fakadt. Aztán borzongó, hideg lelős háttal fogott hozzá, hogy teljesítse a parancsot. Nem sokára, tetűtű talpig felöltözve, Vasárnapi ruhába jött ki az ura a szobából, még a bojtos tajtékpipa is ott volt a zsebében. Egy pillantást vetett az asszonyra, amelyben olva tűz, kohónak tüze égett, perzselt, s elment. Egyenest a kúriába, a gencsi kúriába. – Hol van az úr? – Tekintetes gencsi pál úr! – kérdezte nagy, erős hangon. – Bent a fekete szobába. Kopogtatást nélkül nyitott be. Az öreg nyolcvan esztendős aggastyán, megvásott régi magyar ruhájában pipázva ült egy karosszéken. Egykedvűen nézett a bejövőre, aki kurtán köszönt és megállott előtte. Na, mit akarsz? szólott rá közegyesen. Ízenetet hoztam. Ha jó, van. A paraszt hallgatott, csak a szemébe nyújtogatta karbát. Lángos szárnyát a belső tűz. Az öreg nemes, a hajdani kis oligarha, Az ezer szüzes volt szolgabíró, Aki már testamentumba tette nagy dicsőségét, S a káptalannál őrizteti, hogy ezer szüzet rontott meg. Lassan türelmetlenné lett, s rá förmett, Racket, bohorlerás folyoszt a hangján. – Na, ha kifele hát? A paraszt tovább hallgatott. – Nyeno, a, mit akarsz? – Izenetet hoztam. – A kici? – Az túl. Az aggastyán rávetette a szemét. A vörös szemhéjak alól megcsillanva vetődtek elő az éles, szúrós, barna szebek. Hátoztá! Azt izeni az anyám, hogy Gencsi Pál úr máma Bérbe bérbe Varga Gyurinak a tószeget. Há, úgy! hm, <gül> <gül> az öreg úr megtömkötte a fekete mutató ujjával a pipát, a tüzes habot. Hát, tisztelem az anyádat, jó fiam, de késő tanát üzenni. Kár, hogy meg nem mondtad neki, amit tennap hallottál tőlem. A Tú már oda ígértem a samunak, a svarc samunak. De nem adiga, ordított fel az ember, s az öklével iszonyatosat vágott az asztalra. Úgy, hogy az végig repett, végig hasat a vastag tölcsfadeszka. Elébb ígért az úr az anyámnak! Az se tartotta meg! Hát, ezt se fogja! Egy vén hajdú ilyetten nyitott be az ajtón. Az őszöldes úr intett neki, hogy menjen a dolgára. Ő pedig ott ült nyugodtan a helyén. Még egy arc izma sem mozdult meg. Nézte a hatalmas parasztot, meg a pipáját felváltva. <gül> Aztán mit ígértem én az anyádnak? kérdezte gúnyosan, komolyan. Itt egy száz szín sejem kezkenőt. hörögte a paraszt. Az öreg gondolkodott azt nem adtam volna meg, nem látta azt senki az anyámon. A pátriárha elsimította a bajuszát, és gondolkodott. Végre megszólalt. <gül> Egye meg a fenne, ha még a nagy fa alatta, valom kő asztalná adtam a vés rá! 17 forintot, meg 50 krajcát. Ja, ha, persze, az is tennyi a mint lerébe. Ha, ma se hozta el, kétszer is ráordítottam pedig. Ha, ennek a nagyapja volt ennek a samunak. Az ag csóválta a fejét. De jaj. hát, hogy nem kaptam meg az anyát. <gül> az más, hát, persze, hát az, az más. Hát, akkor igazad van, fiam? Jó van, no. hát a Samu nem kapja meg a tószeget, ha. Megadod azt a bért, amit ő ígért? Ha meghozodsz, legyen a tiéd. No? Meghozodsz? A paraszttal egyet fordult a világ. Széhidült. Gondoltam, most a szemek közé vágja a az embernek az egészet. De aztán rögtön felülkerekedett benne az anyavér, a parasztvér. A belenevelt, erősre hízott parasztvér, s vérbegyűlt szemmel morogta. meg mély adnám. Ó, najszakó, rendbe van. Beszélj az Ispánna! Csináljatok írást! És az öreg a cigánkovács fabrikálta rézdrót piszkálóval megbökötte a pipa hamvát. A paraszt meg sarkon fordult, és bizonytalan lépésekkel kitámolygott az ajtót.